Згодом модним стало слово – Йогославія. І те, що на робота в продуктовому магазині, яким вона до тієї пори вже завідувала, перетворилася просто на золоте дно. Ковбаса та сир не потрапляли на прилавки. Одразу з підсобки їх розвозили до клієнтів, які стояли в черзі на ходовий товар. В Йогославії голландський сир купували одразу цілими упаковками. Кожен мав з того добрий зиск – і той, хто продавав, і той, хто купував. Просто його слави вже дізналися, що таке капіталізм і скільки мають коштувати продукти. А до нас ця хвиля ще не дійшла. Згодом відкрили кордони, і поняття «дефіцит» якось розчинилося, зникло, наче й не було. Власне, залишився один єдиний дефіцит – дефіцит грошей. Чомусь у квартирі замок телефон. Людмила Васильівна, яку інакше, як Людочкою Васильівною, ніхто ніколи не називав, відчула, що тепер не вона потрібна покупцям, а навпаки – Покупці потрібні їй. Не її благають уклінно, Людочко Васильєвно, дістаньте. Людочко Васильєвно, продайте. Навпаки, вона повинна боротися за покупця, дякувати за покупку, радіти не кожному новому покупцю, радіти не кожному новому повному ящику товару, а ящику порожньому, коли товар розпродано. Парадокс. До такого різкого повороту подій вона виявилася неготовою. Слава Богу, пенсія звільнила її від цієї ганьби коли звання, товарознавець, завбазою, завмах перестало звучати гордо. Тепер основною фігурою стане той, хто за прилавком, а той, кому належить магазин, той, хто керує потоками товарів і грошей. Той, у чиїх кишенях вони гроші опиняються, завершивши свій природний кровообіг. Надія, вірна дочка своєї матері, нею на дефіциті вигодована, виплекана і вихована, також опинилася не на негребній хвилі. Єдиним, хто цю примхливу хвилю осідлав, хто виявився здатним вписатися у нові реалії, хто зміг по-новому думати, працювати, керувати потоками товарів і грошей, став отой, ні на що не здатний селюх. Тупак Тюхтій, добродушний і слухняний маркіян. Дивом дивним, його не вигнали з посади, коли виганяли усіх. Не вигнали, мабуть, тому, що він, на відміну від усіх інших директорів, не був членом партії». Ох, і попиляла ж його за свого часу дружина. Ох, і шпети вже тесть. Ох, і дорікала теща. Вступай, вступай, Маркіянчику. Без цього ніяк не можна. Без цього так і закиснеш на своєму сільському заводику. Вступай, Маркіяне. Усі довкола кар'єру роблять. В люди виходять. А ти? Інакше не можна. У тебе ж така біографія. Мати проста селянка. Батько – герой війни. Такі в партії потрібні. Вступиш, попрацюєш іще трохи. А там? Поки у мене такі сякі зв'язки збереглися, підеш на підвищення, в райком, обком, може, й до самого Києва сягнеш. Слухайся, батьку, Марчику, він тобі добра бажає, пиляла ночами надія. Он у Галі чоловік інструктор райкому, у віта секретар. Поглянь, в яких квартирах люди живуть, машини службові мають, а ти се на старому москвичикові, до свого села туди-сюди, туди-сюди, пів зарплати на бензин переводиш. А міг би. В райкомі також. Незадоволені були тим, що він так довго о кандидатах, не може тримати директором безпартійного. Та Маркіян завжди викручувався. Кланявся, присягався, запевняв, що вже майже готовий, що майже визрів до величезної відповідальності, яку покладає на людину високе звання комуніста. А сам намагався за всяку ціну відкараскатися від запропонованої честі. згадував розповіді Діта Сафрона про Криївки, про хлопців, що гинули за Україну про яструбків, які розстріляли батькового брата, дядька Зановія. Не лежала йому душа до партії. О, як не лежала. Коли вдарили події 90-х, виявилося, що все було правильно. І те, що не вступив до партії, і те, що не висувався надто високо. Врайкоми та обкоми їхні, що залишився на скромній, та, як виявилося тепер, найдорожчій за усі посаді. Спирт, він і в Африці спирт. Він і за комуністів, і за демократів, і за капіталістів – спирт. Спирт – це горілка. А люди пили, п'ють і пити будуть. Як би там влада не змінювалася. Причому чим частіші зміни, тим люди більше п'ють. Вивів для себе формулу Маркіян.